Dios venda miña vida siempre en mi corazón Si alguna vez decidieras regresar de la miña portabel Baixámos un poupiño a música de Xavier Díaz e vamos a falar pois cunha poeta, poeta escritora, en fin, unha muller que na, eh, nace en Barcelona, illa de illa de galegos e, e e entón pois se nos foi a Galicia, que concretamente agora está en Lugo. <risa> E, eh, en fin, vamos a falar con ela Porque tuvo xa varios premios Desde que ela, pois, recibiu Vaya, xa, fixo, escritora, poeta En, en fin, que está Nesa, pois, eh, cos poetas Da, da cha, Chairega ajá, ajá. Sí. Pois, vamos, a... boas, tardes. boas tardes Beatriz boa Hola, boas tardes, que tal? Bo boa tarde, ben vida, moitísimas boa gracias tarde. por atendernos Beatriz Nada, grazas a, a vos por contar comigo. <ríe> Bueno, eh, para non ser unha honra e unha placer, ademais, falar contigo posto que, que estás metida en, en, en fariña, como di Armando moitas veces, metida en fariña relacionado co, con cousas interesantes en cuanto a cultura e en cuanto a poesía en, eh, precisamente cos da xaira, non? Sí. Sí, ben, colaboro ás veces con, bueno, pues, con, con algúns eh, poetas, eh, amigos, eh, bueno, en este <risas> caso, eh, pues, da Chaira ou, ben, podería ser, eh, pues, en outras situacións con con sí. outros poetas de doutra localidade, non? Sí, sí, sí. O, bueno. o caso é que tú andas a de da poesía, non? Vale. Sí. sí, a ver, eh, a poesía está sempre, está sempre presente, non? É eh, uh -huh. dunha maneira ou doutra, pero é algo do que, do que non podo afastarme nin, nin tampouco quero. Uh -huh. Exactamente. Como é sí. que unha escritora e poeta nace en Barcelona e vai xeme a lugo? Uh -huh. Conta nos pues algo disso. parte de da si sí, forma forma parte da, da historia familiar uh -huh. eh, meus pais son galegos, bueno, toda a miña familia eh, son galegos, xa meus avós tamén emigrarán a a Barcelona meus avós paternos uh -huh. eh e ao final pois deciden eles eh, volver eh, eh tanto miña irmá coma, coma a min que que naceramos en en Barcelona pois pois voltamos a a terra de de da familia. Si, sí, sí, sí, uh -huh. sí. A terra da sangue, do sangue. <ríe> si. Sí, sí. sí, efectivamente, si, sí, o, o ADN noso. Si, si, si. bueno, eh, porque no hai toda literatura literatura catachexa algún premio. Eh, algún premio, no? Uh -huh. Si, sí, algúns premios mmm, ben eh tanto en narrativa como como en poesía uh -huh. eh, bueno, algún máis grande, máis pequeno pero bueno, para min son todos eh, o final igual de, de importantes porque non, non deixan de ser reconhecementos ¿no? entón, sí, sí, sí. sí, como sí, contos sí. de verán si, sí, ese foi co xornal o progreso si, <risas> si sí, uh -huh. sí. uh -huh. Sí, sí. Claro. Eh, cuando un recibió un premio, ¿cómo recibís tú ese...? Eh, eh, en fin, quiero decir, dame un pequeño vuelco, corazón... En fin, eh, cuando le van a dar un premio? Mm. A ver, cuando recibes esa llamada de que fuches, eh, galardoada en tal certamen... Eh, Eu creo ese, non vamos, non, non sei o, o resto, non, de, de escritores escritoras, pero para mí é unha ilusión moi grande, eh sí. algo bonito, em é... É moi satisfactorio, non? que outras persoas, pois case sempre as que forman o xurado, que tamén uh -huh. adoitan ser eh xente que, que escribe ou moi próxima uh -huh. ao mundo da, da literatura, pois que recoñezan que, que ese texto teu pois que, que merece ter galardón eh? uh -huh. para min eh, é realmente algo algo bonito, eh é eh, cando recibes a, a noticia, pois pois con unha ilusión moi moi grande. Hoy... por lo menos no meu caso no, claro, hai que parabenizarte por, por ese traballo que, que, que, que xa cada xa ao mesmo tempo é un reconhecimento unha aposta en valor da persoa que xa hai con ese nome non sí. non é solamente o valor económico o valor científico, senón tamén si, sí, por suposto, si, si sí, sí, es, o eso... resto tamén uh -huh. que é, é moi importante ese porque do que non falan tampón din que non existe exactamente Sí, como en casi, como casi todo, ¿no? Aquilo que no, bueno, pues que, que no se nomea, non, sí. pues non Entonces, no... No existe. No, no está, ¿no? Eh. Non, no sé si decirlo que sí, no eh. existe, pero bueno, por lo menos no mm. figura. Eh, eh, en este caso, pues también, sí, sí, sí. sí Enhorabuena pues, sí, sí. sí. ah. y parabéns. Eh, bueno, Nada, ya ahora, vea ¿en qué estás metida? Que, que tú estás trabajando para poder seguir publicando, seguro. Sí a ver de, eh, nunca se eu polo menos nunca deixo de, de escribir, non despois hai hai un un proceso de de cuestionarse tamén se se vale a pena eh, bueno pois pues, o traballo no que estás inmersa pode ir encamiñado a unha posible publicación ou no. non. Uh -huh pero si sí, eh a ver agora mesmo pois pues, eh algúns poemas eh vou así pre preparando, non? E eh, mm -hmm. estou inmersa neles. Eh, tamén, eh pues, apeteceme eh probar, xa digo tamén un poquiño entre comiñas, pero cal literatura infantil xuvenil que non mm -hmm. é un mundo no que, bueno, no que me iniciase, pero sí si sí, sí, sí. que desde que son aí, pois pues, tamén teño aí unha unha chamada de, de poder eh, sí. realizar algo nese eido, non? Uh -huh. Entón, a ver, a ver, pouco a pouco. Porque tens dúas tarefas, uh -huh. a de sí. nai e yeah. a de mestre de escola. Tamén, tamén. Tenho a tarefa, sí, bueno, son profesora, agora estou en secundaria, eh, uh -huh. e, bueno, e, evidentemente, é a de nai que... Uh -huh que completado todo, vamos a as 24 horas, non? Como sí. calquera pai ou calquera nai, pois pues, eh, sí. eh, creo que das tarefas máis máis difíceis e máis esixentes, non? Uh -huh. E eh, um... ao final temos que temos que tratar de facer un poquiño de, de malabarismos aí co tempo, pues, para poder chegar un pouco a uh -huh. a onde queremos, non? É un compromiso Pero é un complemento de realización, Beatriz, que además é continuidade, é algo que é teu, algo que mm -hmm. pro, pro, prolonga a túa propia vida, non? E, antes de que se me esqueza que sí. parabéns, parabéns por, por, por a Asociación de Escritores Galegos que te que te nomeou autora da semana. O nomes de agosto non si sí. sí sí a finais de, de agosto si sí, aparecía aí eu como, como autora da semana si sí, mm -hmm. sí, sí, foi bueno, é, é bonito formo parte de, de, da Elga puis é, é bonito aparecer aí entre tantísimos e tantísimas é, escritoras de de moito nivel que temos en Galicia, pues, Ti unha máis, ti tí... unha máis, noraboa, sí. noraboa. Bueno, pois pues eso estabas contando que, que que sigues escribindo, que non paras, que ao mesmo tempo combinas todas as todas as túas facetas, tanto educativa como como de mãe, pero mm, mm, todo se complementa, non? das, das, das abasto a todo procuro <ríe> non sei sé, as veces se podo se sí, chego claro, a todos os sitios o 100% pero bueno procuro non eu creo que si sí, que exactamente como que todo se complementa mm. eh, igual que eh que pues, eh, a literatura tamén na miña maternidade, pois pues, tamén está moi presente, eh, mm. o, pues, a, a miña filla que ten dos anos, eh, xa dende, bueno, de dende con po, pouquiños po, meses, pois pues, eh, trato de de achegala, mm -hmm, non? Mm -hmm. Tanto físicamente o contacto cos libros, mm, sí, sí. eh, pues, como tamén se as veces asisto al a algún acto, pois pues, tamén eh, ela vai ela vai comigo eh, mm. e pouco a pouco creo que se que, que se vai dando conta un pouco de, de que ese mundo raro no que no que está metida subanaí, pero se, onde te desenvolves sí, ti, sí. claro. Lógicamente, sí. eh, seguro que tamén sí. o Caldalova, eh, decir, todo, todo ese ambiente, pois pues, axuda a, a a ti, como como estás dicendo, tamén te complementa, non? É algo que, que te enche tamén de de creatividade. Si, sí, si, sí, é un alimento máis. Eh ao final eh aparte de de alimentar o o corpo tamén trácase, eu penso que que a nosa vida de, de alimentar a, a existencia o espírito, non? Yeah. Entón, pois pues, eh, a, a literatura, eu penso que, que está aí de por lo menos no meu caso de ese modo, eh, eh os que están preto de min, pois pues, de alguna maneira, pois pues, eh sai eh salpicados ou salpicadas de, claro. de literatura, non? Eh, falando da, da miña filla, então sí, sí. pois, eh, é así, eh, é a maneira que teño de, de entender por lo menos este este paso pola vida. É que a poesía que tira no, non para. <risas> está, vamos, está Martiño Maseda que non vexas, está, ya, está atizando seguido. <risas> Sí, sí bueno, Martiño eh, él forma parte do... Dinamizador administrador de Culturalia Gaceta e sí. eu eh, colaboro de... bueno, de vez en cuando en esa... Eh, eh, no seu proxecto eh, sobre todo a través de... bueno, de pequenas eh, recensións que favo mm -hmm. de, de libros, non eh, Sí, sí, sí Bueno, sí. pues, dixo mes se, se quería... Eh, bueno, pues para eh, hacer ese tipo de de proposta eh, como sempre estou lendo, pues dixiña, mira, Martiño pois, pues, sí. eu perfecto, perfecto porque bueno, pues eh é unha maneira tamén de, de comunicarse co, co resto do, do público con respecto a outras obras, outros autores e eh, autoras, em eh, io caso de estar inmersos uh -huh. en, en no, no mundo literario, non de do uh -huh. que a veces de unha maneira máis activa como escribimos, pero desde logo tamén a través das das lecturas, non? Temos que, que saber, eu polo menos gusta, me intento dentro do do posible pois estar un poquíño pendente eh, de novas voces, de, uh -huh. de, de libros que saen no tanto en, bueno, en narrativa, en, en poesía. Uh -huh. A todo a todo non se chega, pero ben, eh, procuro non desconectar, non? De viso sí. No. Ah. É que lendo vivense si dúas vidas, eh? Claro. Es que... Duas, tres, catro, non sei moitas, eh, moitas. Algúns delas inventámoslas lendo tamén. Si. Sí. Sí. Sí, claro. eu, eu penso que é unha, vamos, non sei, é que non podo, eu tam, non podo entender eh, vivir sin ler, non? Igual sí, sí, que sí. Eh, a escritura, pero que a, le, a lectura é eh, é fundamental, é un, é un refugio en moitos sí. momentos da vida é, tamén, é, bueno, a posibilidade de, de, de explorar, de, de imaginar mm -hmm. é, e eu creo que nos, que nos enriquece, non? Eh, tanto que eh, sí, eh, sí. Dentro da tua creatividade, das túas publicacións qual é a última que tes? É que os nosos lectores ou, no, ou nosos escoitantes poidan achegarse para poder mercala ou, ou saber dela? Sí, pues eh, saqué ya hay unos meses, a través de editorial Urutau, eh, un poemario que es muy pequeñito, pero creo que intenso, mm. que se llama Intraguerras. Vale. Intraguerras. Intraguerras de Urutau sí, entre de da editorial Urutao, sí. Eso, que se metan en, en internet en Urutao e eh, poden pedilo, e eh, se a mellor na tua página tamén poden en, entrar e decir que poden, oi, eu penso que se entran na editori na páxina web da editorial Urutao, xa o van ter aí visible, se eu creo que en calquera libraría dando esas referencias eh, que poderán conseguilo, O eh, sí. sí. asunto de guerra sí. o, de, o de guerras por porque porque influiuche tamén esa maldita guerra que hai eh, ahí arriba. Na, na Ucrania ou Pois non exactamente esta este poemario realmente o escribino a Lopo Loano 2018. Ah, mm. Eh si, eh, recibiu o premio María Mariño no 2019. Mm. E ia saír publicado finais do 2019, principios do 2020, pero como sabemos ben, despois chegou a a pandemia e quedou, bueno, quedou suspendido o asunto, non? Entón recuperei no recuperei no este ano a, a publicación. Eh, claro, daquela non non estaba, non existía esta nova guerra, non, que non deixa de haber guerras no, no planeta. Pero nada, forma digamos que que o fio condutor eh, As, as diferentes guerras que se dan no, no planeta, pero desde o tamén desde o punto de vista feminino, non? como ah, as mm -hmm. mulleres eh mm, sufrimos dobremente calquera guerra, non? Xa mm -hmm. non de agora, non é algo que pois pues, que lle va acontecido desde hai muitísimos anos, eh teño aí, bueno, dentro do poemario, non quero tampoco desmigalo moito, pero hai un un poema que en relación á guerra civil ¿no? e eh, sí. eh, despues pues, todo o que puiden ir investigando como mm -hmm. as as mulleres claro eh, pues, eh, sufriron doblemente ese tipo de guerras as humillacións eh, mm. bueno, todo todo que bueno, foi se vendo a través da historia e que ainda as veces eh, vai se vendo porque non, en algún momento tamén estivo silenciado, pero bueno eh, esa intrahistoria feminina a través de, pues de dun mundo bélico non un mundo desgraciadamente que non deixa de ser a día de hoxe bélico actual, mm. si, sí, actual si, mm, si sí, sí. mm. De verdade que um, vai a ser un, un grande descubrimento aquelas persoas que, que non te coñecan poder chegarse a, ser, a, a esa páxina de Urutau eh adquirir o teu libriño que diste que é cativo, pois é, sendo cativo a mellore será, será cativo, pero mellor é, canti, esto, pero a cantidad que leva non que quítanlle máis xu quizais. Si. Sí. Bueno, eu hacía algúnas algún, opinións, non? Que, sí. que me foron achegando, pois pues, eh, compartían iso, non? De que ainda mm -hmm. que un poemario, en canto número de páginas, pois pues, mm -hmm. eh, eh, é pouco extenso, pero sí que lhes parecía intenso eh, mm -hmm. precisamente en canto aos poemas, non? Mm -hmm. o, o que volcan, eh, o que tratí de, de verter aí en, mm -hmm. eh, en esa poesía, non? Sí, mm -hmm. sí. Uh. Pues muy bien. Ojalá, ojalá que, ojalá que guste. Claro que sí, claro que sí, que pues va a gustar. Oye, bien. una cosa que quería, eh, que quería poñerte en valor de ti, que como tiñas eh, relación con Barcelona, en eh, ah, ¿sí? algunas ocasiones <risa> llegaste por aquí, si acá si por casualidad eh, te has alguna visita para sí. venir aquí, que saibas que nos estamos dispuestos a recibirte y eh, eh, si quieres pasar por una asociación Rosalía de Castro para presentar eh, a túa, alguna de las tuas publicaciones, sepas que... que estamos te, altu... te a teu a o teu dispor. Pois sería un placer. Sí, sí. Aparte agora xa algu, bueno, agora saívo uns aniños tamén co tema da, da pandemia. Non eh, hecho. claro, de que de que non non me acheguei ata Barcelona, sí. pero eu a Barcelona volvo encantadísima e eh, cando teña ocasión, pois pues, pues, sí, sí, fa como unha visita, vamos. Eh. Si sí, avis... ti avisas nos e eh, eh, recibimoste encantadísimos. Bueno, pues para para mí un, un placer enorme poder estar ahí de, de preto con con vos, non? Eh e iso, como vos decía, pa, eh, ir a Barcelona sempre é un, mo, un motivo de, de alegría, sigo tendo unha, unha conexión moi mm. moi forte ca, ca ca miña terra, porque a miña terra de de nacemento e de crianza mm -hmm. eh, eh realmente, pues eu procuro seguir mantendo e ese, ese cordón umbilical no desde de algún jeito, eh, en la que a modo metáfora, pero sí que procuro que esté eh, que esté intacto no de y estar próxima de por pues eso de, de la familia dos eh, dos amigos de las amigas. Eh, Eh, sería sería un placer estar, estar con vos eh, Moi, aí. Muitísimas grazas. Que saibas que eh, serás ben recibida. Exactamente. Beatriz, Nada, que, que sigas tendo muitísimo éxito e eh, que esa nova ese novo traballo que que preparando pois pues, teña pronto Vai ser ticeiro, Que teña, eh? que, teña, que teña que se vexa pronto a luz e eh, e eh, estaremos en contacto contigo para para darlle por lo menos publicidade. Pues, genial Xenial, eh, nada, moitas grazas eh, A vos, é eh, un placer Sempre falar con, con vos con, con vos todos Moitas grazas, unha aperta grande Veña, unha Unha aperta Estou abundante só de amores que estou proé lembro. o bo, aire boa aire. Voa o bo, aire bom vento. Así como o aire voa, também voa o pensamento a ir além. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei Sacudín o meu capote conforme estaba querido Quise facer un cigarro por non perder o costume E que non tiña tabaco parten